seraris ara egiten. Ea puntatzen datuak, e, temperatura, eztasuna eta hori dena. Hori da cuaderno ba egunero egiten mozute hori? Eh, e, bai. Xerrotatu dut ona. E... A saldo proceso hasiratik. Bai, ez dakit ni hemen e, ez dakit zer da lurra edo Bai, e, botatzen dugu eh dela zuaitzetako e, zati txikiak Eta, eta botatzen dugunera dena az... Frut, frutaren azalak eta frutaren asalak dena hasten dugu eta pos ateratzen da luz mota hau. Yeah. Eta gero egiten dugu txerri gucharribustanarekin mugitu dena e, goteko nasia eta ondo egiteko gonposta. Eta fruta azalak edo nondik atetzen zute edo jangelatik bere Jangelati. Jangelati. patio garaietik. Beti joaten gara jangelara eta jartzen dugu hemen eta gero ze herrinarekin eta dena lanatzen dugu. Suen hondakina dire, hemen emeszarteke bai. zuten. Ane? Bai. Eta kontesta bete, eh proiektu honekin bizkaia gelatik atera eta Bai. Bai. Bai. Nerabiliko bai. <gülsusurra> <gülsurra> <gülsurra> duzue Compostori? Compostaba ah, e, ba, ah, landaretan eta, lantan, eta baratzan, baratze, baratzetan. Oh, Baratz egiten dugunean, ba, botako diogu hau eh fruitu, osea, bueno. Letxuga bai. eta hori dena, hobeto, ateratzeko. Ongarritzeko, ez? Bai. Horuan, bai. ondakina dena, ongarri bilakatzen da? Bai. Hori bai. magia da, ez? <risa> bai. Ez, bakarrik jaten baldin batezu ba, e, belarra, bestera jaten baldin batezu amurgesa bat, pues, hori ez da, ongarria. Ba, vale, vale. Baina, bueno, pixka magia badu ez, bai. Ja, bai. bai, dira sisoreak eta hori... Sisareak egiten e, e, dutena da, Eiten dute Kozka dena nahastu. Piskanaka, e, bai, eta puska txikiak egin eta horrela pues, egiten dute lur hau. Non gertatzen da hori? Naturalki. Eh, e, lurran, lura. lura. bai. Naturan, ezta? Ezkeenan natura. Bai. natura kopiatzen saiatzen gara. Ba. Natura zaindu behar dugu, eta natura da akintzoa, o sea que, eh? Bai. Barkatu no? eturri, sí. Sua maiazá. Bai. bai piskate hau ari dena hemen bai. ikasleekin. Bai. No? Eh, bueno, ni g normalean bain batailer egiten ditut, Eskualde Maian, e, eta hau programa berezi bat da, nun, helburua bueno, ba, den composta ikasten egiten ikastea, ez bakarrik ikasten egitea, baizik eta bueno, prozesu guztia bizitza eta ohitura hoiek, ez, barneratzea eh bueno ba, gaur egun aurrak eta gizarte orok geroztakaletarragoa da hau e, aipatzenuen pixkat magia bezala dela bizi dute ez dakienola hartzen duten aurrek bai e, azkenean garrantzitsa da prozesu guzti hori ikustea ez ne ilatenduan sagarstuztarra botatzen dut e, konpostiburtzena hori naturari modu baten olurrarri itzule egiten diot Eta bueno, ba, prozesu guzti hori ezagutzea, bertan den zomorroak, eh, ba, laborategita errat egiten dugun, mikroskopiarekin beratzen ditugu, ikusten dugun ba, batzutan ba ikusten ez ditugun gauzak haratago jaten direla eta bueno, ba nikuste garrantzitsua dela txikitatik an gauzaiek berneratzen joatea eta bueno. E eta klasetik ateratzea ere, eh, ez, aitzaki ederra. Baita ere, baita ere baino hobek volontarismodun egiten dute, osea, haien jolas garaia egiten dute un eh, politada da ikustea interes berezia ez, klasea galtzeaz gain, eh, bueno, ba, haien denbora librea a hortara dekattzea egun. Ba interesgarria <laughs> eta berazgarria. Ze aipatu duzu e, Jolas Jolasgaraian, e, Jolasgaraian balean beketakua hartzen dute aurrek, ez dakit bai baina beste ekoletan ere e, garrantzitsua da ere egin batean ere, ez? Ba, zaborra gutxitze aldera egiten den keinua, ez? Bai, hori da. Eskualde mailan 7 u 8 ikastetxeak dute parte proiektuuan. E, lehen hizkuntza zein bigarren hizkuntzak eta bueno, azkenean ere barneratu nahi duguna na da e, ohitura osasuntzoak izatea, jolas garaian e, fruta gehi egia e, da, bueno, bigarren ezpuntzan hori pizkate saiagoa izaten dela. Eh, orduan ideia horrtikan astendare, ez? Eh, ohitura osasuntzu hoiek hartu, eh, biondakin hoiek tokian bertan kudeatu, Eta bueno, guzti horrek dakarren abantaia. Me, gezurra dirudia, pentsatzen dut, ondakinko puru mahoak sortuko bituztela, urte oso batean zehar ez ikastu orte batean, azken batean. Ba, inoski eh, tama eh, ikastetxearen, tamainaren araberakoa izaten dela. E, Baina, bueno, esaten eh, dute, esaten da, sortzen dugun ondakinen eguneko berrogeia materia organikoa dela, ez. Orduan, bako puru ahondiak izaten dira. E, gutxi gora bera, kalkulatuta daukagu proiektu honetan. Eh, parte hartzen duten ikasleko puru bakoitzeko, urte osoan zehar, kilobat kilo eh, kudeatzen dutela. Ordu... Vale, ba. Kontua dut, mar mila bat ikasle hau dela irunta ondarribin, ez dute denek parte hartzen noski, baina bueno, bai. baina, eh, parte hartuko balute, <laughs> ordu guko eska. Baina, mi esker. Bai,